Aixo, guardion. E, guardion, beno, ba, e, urtera aurrera amaten mozuen da jostaiuak biltzearena, baina, astapenean ez dezala e, orain jostaiu berriak eskatzen bituzo ez, da? Ba, hori da, bueno, kampaina honekin gultzo gortikan badara ia hogei urte kanpaina egiten baina ne bai, da azkeneko bi urtetan igual pixka bat aldatzen kanpaina eta lehen eta urten ere eskatzen duguna dira jostailu berriak ekartzea. Mm -hmm. Bat ez ere, bueno, bat, pentsatzen dugulako zetsauetan aur guztiek daukatzea eskubidea jostailu ba, berri bat behintzateukitzeko. Mm Horrean, -hmm. nahi duguna da, ba, beraien emboltorioan egotia, kajabarruan eta berria izatea. Mm, bai, ez ez dela aurrakirik duenean, ez <laughs> Bai eta añaba bueno ba, segun eta ba zure familia ze pasatzen ditu eta agian zure gortaz kontzientea zea, beintsat egun hortan behintzat ezentitzea desberdi ya sea la eh añaba <gurrisa> eta jostailua ba izatea eta jostailu asko ez hartzen zigutenak etzeuden oso egoera honean <gurrisa> orduan eta ieza nola eh urtetik handia mezua ja sea astugen un berria pesatu nahi genitula eta eta gendeak oso oso ondo erantzun zuen uh -huh. eta baina gendeak ulertzen du eh ez bai. hartatia baiste kanpaina batzuetarako ere hostalioak bekartzen dizkigute eta lapena ere egiten dugu eta erabiltzen ditugu baina gabonetako kanpainerako zehazki eh pentsatzenen un zela beintsak hostalio berri bate ukitzia uh -huh. eta baina ola nei bota moduan ere atzo e, badaude, Amarako eskolako gurasonek arteak, egiten zuen urtero, ola merkadillo txobat, eta aurrak eramaten zituzten joztailuak, eta beti ekarri egiten zizkiguten. Eta lehen gurtia jaskatu genien, ka auguk joztailu berriagoak jasotzen hmm. genitula. Ba, egin zuten merkadillo di, joztailua beraien artean eta saldu zituzten, eta lortu zuten miruarekin, joztailu berriak erosi zituzten, eta joztailu berriak ekarri dizkigute. Hmm. Aurten ere egin dute, eta aia zaspireun euro jaso dituzte, erosi dituzte, eta berri tamar kostailu gehiago erosi dute, eta ekarri dizkigute. Hor guan, bueno, jendeak hmm. ulertzen du, eta gaina hori ez, olako ekimenak ere egiten dituzte. Hmm -hmm. E, jostailu berriak izateaz gain, beti zenbait baldintza bete berrituela e, jostailuak ere ipatzen duzuz, eta nolakoak izan behar duten. Ba, egun, bueno, guk normalian eskatzen duguna da, alde batetik joztailu berriak izatea, e, belikoak ez izatea, eta al, al baldimada, ba, bueno, ba, ezigarriak, e, e, ez, ba, bueno, txikien artean ikaskuntza eta elkarrizitza sustatze, sustatzen duten, ba, hostailuak, ez, hobe baina, bueno, denetadik, eh, hartzen dugu, bai, belikoak ez zaten dugu, nahiago gula ez, ez izatea. Uh -huh. e, Itziar, pentsatzekoa da, joztailu berriak eskatzen diren momentuan beretik, bildutakoaren kopurua, ba, gutxitzen dela, ez dakitala eman den, edo... Egi esan, bueno, izan daiteke kopurua igual gutxitu egin dela, baina guk beretan entregatu izan ditugunak, aurrekurtetan eta bai azkenek urtetan, kopuruan zekoa da. Ze, ze bueno, baina jostalbera e, bilietatik ere ba, batzuk egoera honean zeuden, baina beste batzuk igual ezain ondo. Eh? Zorduan, guk batez ere urteekin kontuatu gerana da ba, aurrauek, daukatela beste aurguzien ba, ilusio bera, E, paketea irekitzeko, eta olentzerok eberreak ekarri dioten oparia ba, berria izatea, eta ezin matea, ba, bueno, ba, hostailu oso erabilibadena, ez? Horraetik kan zentzatzen dugu gehien bat e, kampaina zehatzontan, hostailu berriak izatea. Bai, e, iaskoan adibidez, ze bat jo hostailu bilduzen dituzten, balduzu eratua? Bai, bale, lehen gurtian, milan laureon berri jaso genituen, gipuzka osoan, eta sortzi dugu nume iban atuziran. Uh -huh. Egia e, E, auk, e, izan genitu neskaeren eunique una egun bete genuen. Aur e, jaso eh, haso zuten joestadoi Bai, zeren eskaera egin behar da gurutze gorriari holako joestadoi bat jasotzeko aurretik edo hori nola doa. Bai, bueno, e, egia esan e, izan daiteke udalaren adi, e, arabera era desberdinen egiten dela. Adibidez, hemen gukionor sin e, udaletxea da, zerbitzu sozialetetikan paltsatzen gaitu, ba duten pertsonen e, lista. Izan daiteke beste e, udalerri bat zuretan, ba, bueno, gurutze gorriak bera, gilzta beraiek egitea. Hora bueno, gu gomendatzen duguna da, e, dozen kasutan, behar radokaten pertsonak galdetzia ba, beraien gurutze gorriko bulego urbilenean. Mm -hmm. Eta hor rekomendatuko ezea, baina adibidez emendon oztin, udalearekin nanean gaude eta eta udaletxeko gizazerbitzuetak ikan bidaltzen digute eta dutu sustantzialista. Ongida. Eh, herri egiten duzu bilketa kanpaina ere, izan ere, ba gurutze gorria leku guztietarako hasik, ez da? Iristen da, eh, nola kudeatzen gero bidutako jostailu guziak, e, zer egiten duzu haiekin? Bai, ba, bueno, e, gu jasotzen aiga ia Gipuzkoako e, udalerri guztietan, e, dena denetan ez da, baina bueno, ba Donostin ondarriri bin Irunean, Errenberi Tolosa, Goierrialdean, Zarautzen, Eibar ermuan beba elgoi barazko ite eta debagoienean hienean ere. E, donostin, azte, bueno, aztontan gaudit puntu guztietan, korreos ere, korreoseko bulegoak, kampainoanetan ere laguntzaile ditugu, eta beraiek ere edozen bulegotan jasotzen ditu izte Eta gehoi egiten duguna da, bueno, ba, toki e, bakoitzean, herri e, bakoitzean, behin jostaiuak bildu direla, iz, hartzen da pertsona eskatzaien lista, eta paketeak egiten ditugu eta bi pertsoneekin kontaktatzen da eta beraiek pasatzen dira hostalua jasotzera. Mhm, Eta banaketa noiz egiten mozue? Olentzerotan erregetarako edo edo Ba, gehien bat zaiatzen dira Olentzerotako egitea, eh? Baina izan daiteke, bueno, herri batzuetan edo bueno, askotan kanpaina pizka balusiatzen delako E, luzatzea pixka bat erregelak arte ere, baina guzaiatzen gera ja gehienak, jaso batez ere e, bilketa asteontan, zentratzen ari geha tokibuzitan, eta saiatzen ari geha ja bueno, baulentzerotako jadenak eukizia. <totipen> Ongi da, ba, hogei urte, ez da, emakiozue honekin, aipatu duzu, astapenean. Bai, hogei <hum> urte, ja. <hum> e, hogei urte, ez da, hauntzaren gaur dula, eta aurrera segitzeko presbeti ere, ba, esan bezala, kampaina betean zabiltzatelarik, ba, deiali egiten diego, eh, gure entzulei ere, ba, batekin dezaten, ez da, eta jostaiutxo bat entrega dezaten, ba, itziar eskermia, eh, benetan, gurean egote gaurkoan. Bale, zuei minezker. egin, ezker. Gintzan ongi,